Maria i Betania smörjer Jesu fötter. Kapitel 12 verserna 1 till och med 11. 1 Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. 2 Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. 3 Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smord Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår och huset fylldes av doften från denna balsam. 4 Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade 5 Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? 6 Detta sade han inte för att han brydde sig om det fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Sjuv. Men Jesus sade, låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. Åtta. Det fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Nej, jo. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där. Och det kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lazarus som han hade uppväckt från det döda. Tio. Överste prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också. Elva. Eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus.